Inna alhamda lillahi, nuhmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min saihi ati amalina min yahdi illahu fela muzilla lah wa min yudlil fela hadiya lah wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amalutakullaha haqqa tukatihi wa la tumutunna illa wa anton muslimon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 emma ba'dë fa inna s'daka l'hadithi kitabu Allah wa khaira l'hadi hadi u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru l'umuri muhdathatu ha u kullu muhdathatin bidha u kullu bidhaatin dhalala u kullu dhalalatin finnar vazhdoj me lejnë Allah subhanu wa ta'ala në zëngjerin e mësimeve përqeshten e kaderit në isha të kujtoj shkurtimisht temat që kemi mbajdur dhejt a një përqeshten e kaderit teme e parë ka qënë në lidhje me qështjen a duhet të flasin për kaderin apo jo edhe qëfar kuptimi kanë argumentit që kanë tërguar se nuk leo të flasin për kaderin teme e dytë ka qënë dobit e besimit në kader kemi folur që të shtu kemi tërguar dhe për kufizimin e kaderi që është kaderi këte kemi më bërë në teme e parë së në dytë në më kujtojtë atë mom teme e tretë kemi folur për Filimin e shtyllove Filimin e shtyllove të besimit në kader Dhe shtyllove e parë ka qenë Të besosh në dijin Allah Dhe kemi folur për të në kone vet Ndërsa mësimi kaluar Që është mësimi fundit Kemi folur për shtyllove në 2 dhe 3 Të besimit në kader Që Ka qenë shtylloa E 2 të është në shkrimi gjerave Edhe e 3 të është Dëshira Allah Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të jika deportuar çdo gjë. Gjithashtu kemi folur për para këtyre mësimeve për llojet e kaderit dhe kemi treguar që janë pesë lloje. Edhe gjatë këtyre, domthonë se kemi treguar, kemi treguar gjithashtu edhe disa probleme, çështje të cilat ka qenë të rendësishme të kuptohen, dhe shpresoj që ti të kemi kuptuar në mënyrën e duhur. Sot do flasim me nenin Allah subhanahu wa taala për shtyllën e katërt. Kur themi shtyllë, e kuptoni shumë mirë se çdo të thotë shtyllë, pa cilën nuk quhet besimi i kaderit nuk mund të ndroje besimin ka derë pa të, nuk mund të qet besimtar njeriu në ka derë pa e besuar këtë shtyllë. Është katërta, edhe është të besosh që Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Normalisht kur dëgjon fillimtarët e udhëjet thotë kush është ai që nuk beson që Allahu është krijuesi çdo gjëje, por siç do të shikoni vet, kemi edhe tek muslimanët njerëz shumë edhe ka disa lloj problematika që ato duhen sqaruar. Dhe ka njerës shumë të cilët besojnë që ka kryuësit e përveçë Allah Suhano Të Ala. Rëndaj, temi si fillim duke përkurë Allah undim që të gjithë profetet ka rëndë dakort edhe të gjithë librat që e lorë ka rëndë dakort për besimin e se pike. Në më thonë që Allah është kryuësit dë gjëje. Dhe gjithë është të natyre pasër njërzore dhe logika e shëndoshë e njëriut e që njëriut e këpikë që në njerit që të besoj që vetëm Allah është kryuës i vetëm ishtë do gjeje dhe fatik ishtë dhe më thënë sjarimi, kësaj, kësaj qështin nga analogike, zë gjatë pak ka nëvoj për sjarime dhe ne kemi sjaruar paka shumë nësë u kujtojtë kër kemi folër parimin Allah të al-Khalik, al-Khalak, kryuës argumentologike që vërdetojnë që Allah është kryuës ata që kanë kundurshtuar në këtë qështë janë me gjusë të, të dhe e në qytur me gjusë, sëpësa ta unë gjenë me gjusëve të vërtet. Me gjusët janë ata të cilët a dhoronin zjarin, dhe besonin se e, drita është kërjuës e të mirës dhe rësime është kërjuës e të keqes. Dhe më thënë, besonin se ka dy kërjuës. Dhe njërës, janë qytur këta njëres të cilët janë el-kaderije, kaderijet, dhe më thënë ata që e mohojnë kaderijet, përnejnë që kaderije, në qytet më xhuset e këtij momenti se u ngjajnë këtyr në këtë aspekt duke pretenduar se ka krijues tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Domethënë nuk pretendojnë nuk nuk besojnë se ka një krijues të vetëm, por më shumë se një. Por mos thonë domethënë që ata besojnë që çdo kush, çdo person krijon punën e vetë. Krijon punën e tij. Kështu që këta njerëz kanë nxjerrë për krijimin e Allahut, kanë nxjerrë për krijimin e Allahut punën e me lajkeve të profetëve, të njerëzve të mirë kanë zier për pushtete të tij të plot, gjërat më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Duke pretenduar që ato nuk janë vepra të, nuk janë krijimi i Allahut subhanahu wa taala, por i krijon vetë njeriu. Ëndër ne sot për të temë do flasim inshallah vasjeroim me lenin Allahut të mëdhëruar. Ky është pretendimi i tyre një ja vëdhëm ka iqëpër dhe njërë zdoqin, dhe zdoqushe bëni vebër të mirës e të keqe, e e kërionë në të vetë, nuk është Allah e cile e kërionë. Dhe patë shikosh kjo bije nuk këndushtim të plot me Kuranin, me ftesën e profetëve, me atë që u ka dërguur Allah s'u hanu e talë e profetëve, që gjithë, gjithë kohërëve. Në i kosh që Kuran i kaftuar njërëzit, edhe sunet i provizohet salem në njësimin Allahut në shdëgje, ndër tjerë edhe në krijim. Bila Allahut Suha Natal në ka të rëgur në kuran që më shrikët e mekës, e njëf një më mirë ka dhejëri në të pikë se sa këta njërës e cilët për të mësliman. Dëpësa ata po të për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p pretendojnë që ka kërjuës e tjere përveç Allah subhanu të ala. Edhe djetarët, që në kohët e hershme, që kur dollën këta dhe e, lindi bidat e këtyre, edhe kër humbje këtyre, folën këndu këtyre, e të rëguan këtën e tyre, gabimin dhe tyre, problemet dhe tyre, humbje dhe tyre, dhe folën shumë, shumë për ta, që mos ingeret njëri ju, dyshim në humbin rrugës këtyre njerëzve që pretendojnë se ka krijuar si të, të tjerë përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe këta kanë pasur një lloj vendi shumë të ulët tek muslimanët këta njerëz, të cilët pretendonin këto pretendime dhe mohonin qaderin e Allahut subhanuhu teala, duke mohuar që Allahu është krijues. Siç e thëm, ka deri për bëna katër pika. Edh mohosh krijimin e Allahut, do të thonë atë vërtet që mohuar qaderin. Kështu që për ne që qyën janë qëtur qaderia. Edhe tregoni blumqaim që këta njerëz në kohën e selefëve para se dilte grupi grupi i kundërt i këtyre i cili u b bë, u bositip para barazpeshë e grupeve të humbura që i kenë nga të gjitha anët nga të dyja ekstremet do gjehesh grupe të humbura në të dyja ekstremet humbra, të dy rrugës drejt para këtyre thotë ata ishin njerëz të ulët që nuk u nuk u vinte vesh në njeri derisa derisa thotë dolën disa njerëz të, të tjerë të cilët bënd të kundur të në e këtyre. Thanë, jo vetëm që njëri ju nuk i ka kryuar vetëve për vet të ti, por e i është detyruar, edhe zdo vejpër që bënë e i, është në të vërtet kryimi Allahut, që i ishtë, është do të vizi që bënë e i është kryimi Allahut, edhe njëri ju vepron i detyruar si kur se thotë, kur po ta he dhe shgjethën në lartë, do bjerë, thotë, pa dëshirë në saj. Jo të ku do ajo. Sikur se thotë lëviz njeriu kur dridhet, thot, thot në smundja lëvizet i bën të pa kontrolluara, çu është dhe njeriu thot në këtë jetë. Ta janë ato që don donë në an të kundërt. Kur e kanë këta, më duhet të thonë, të quhen e gjberia të kundërt të, të parëve, që quheshin kaderie, kaderiet ishin ato cilët e mohonin që Allahu subhanuhu teala është krijues. Kurse këta për të pohuar që Allahu është krijues, e çuan njeriu dhe e bënë atë të detyruar në duke pretenduar që njëri u shtë i detyruar në veprimet që bënë edhe duke i nëveshën në këto leforme pa drejsi shumë madhe madhështi së allohë suhano të ala sepse gjithë do kushë e guptonë që nëse ti i thua dikuit nëse ti i thua dikuit që i detyruar që do thë që nuk, nuk ka detyruarme nga anafetare Dhe më thënë nëse një person bi e mbi një tjetër, pa të dëshirë në ti, e hedhë një tretë nga katë i pesë dhe bi e mbi një person, a quët këjë personit cili rambit me të tretin quët vrasës? A i ra pa të dëshirë në ti, në no, me rishë nuk quët vrasës. Kurse këta gjëbërit për të nëdojnë që Allah Suhanotalej e dënon njëriun për gjërat të tila. E dhëtë edhe... edhe e përcaktojnë dhe vetë në këtë lloj forme dhe shprehin qartë ton, Allahu subhanahu wa taala i dënon njerëz zbrapunet e tyra që bëjnë ata, siç mund ta si dënosh një person, pse është i bardh, ose pse është i zi, ose pse është i verdh, ose pse ka vukte gjata, ose pse ka dorën në prer, ose ose për gjëra do të cilat nuk i kaj në dorë. Kuptënduan dhe shkuan domthon ata të cilët ishin ekstremistë të këtyre, shkuan deri në atë gradë sa thon njerzit në të vërtetë nuk vepron asgjë, veprimet e tyre janë veprimi i Allahut subhanuhu teala dhe kjo është domethënë akoma e rëndë se sa e para, ndërsa në nëse tek domethënë në të parët e këtyre thoshin që njeriu është i detyruar dhe vepron vetë veprimet, ata thoshin se ato veprime janë, janë të tyre të parë nden të Allah subhanuhu teala. Ja veprimet e Allah subhanuhu teala këtu pretendonin ata. Dhe thon gjithashtu që njeriu veprimet ditë që i bën janë në të vërtetë alegori Le fjalëlogjuri është një lloj një prej figurave letrare që përdoren në letërsi. Kuptimi i saj është që ti e përdor një lloj fjalë me një kuptim, dhe ke për qëllim diçka të fshehtë me ta. Për shembull, përmend një shembull vulgar, por kur dëshiron ta, ta o vendosh një personi thuat ti je gomar. Kur do ti je gomar, jo se i jesh gomar në të vërtetë, por qëllimi është një që nga mendja e tij ai nuk kupton. Dhe prandaj fond dietare që alegoria është ajo lloj gje të cilën lejo ta mohosh. Domthon kur ti thuat ti këtë lloj fjale, domund lejon ti thosh nuk je gomarjita, ose ti thujti e luan. Ne on ti thosh nuk je luan, sepse i në vetërtet nuk është luan. Kështu që thonë që lejohet mohoas, këtë qin alegori. Edhe këta thonë vetë njerëz se ja në alegori, domthonë është diçka, domund të sin the e bën ata, po nuk e bën ata është një soy, domund ajo është diçka që ekziston në të vërtetë. Kush po tentojnë ata? Mirpo, siç dihet domund të dy këto mendime janë treguar në mendime të gabuara, të cilët kanë rënë dakord të gjithë profetët për Domethënë që për faktin që këto dy mendime po janë, me dhjetra, me dhjetra. janë thënë, bazë, të humbura, që do një grup i tretë, fatikisht domethënë mendimet e këtyre, po duhet të detajosh, të shikosh janë me 10ra, me 10ra. Këto janë domethënë mendime të bazë që buq trgojmë në lidhje me këtë çështje, që kanë ata që i thon vetë muslimanë. Dhe ndonë një grup tjetër, desha të bëj një bashkim, do vetë dy mendimesh. Në më ato dy të cilët thonë që njeriu krijon veprat e tij, e dhe me të tyri të, të cilët than që njëri u shëtë detyruar Allah i kryon vepër të ti edhe kjo do të thotë që njëri u shëtë detyruar dhe nuk ka të drejtë vepëraj vetë shdoj që e bënë e bënë në formë, formën e të detyruarit do në një grupi të trejtë cilët ishe në sharit edhe than në themi që vepër të kryon Allahu edhe i fiton ato njëri u i fiton ato njëri u Ose min fjali tjetër shprehet ndryshe dhe thon vepra si vepër thotë, është krijimi i Allahut. Kurse secilësi secilsi, si domethënë se secilës shprehet kjo vepër, nëse do thuash është është bindje, domethënë është e mirë dhe nëse do thuash është gjunaf, domethënë është e keqe. Kjo secilsi si do të shfitimi robët. Edhe lietarët kanë thënë një gjë që kjo lloj kjo lloj domethënë ide, edhe unë nuk më, më, më pra ndonjë që keni kuptuar se çfarë kuptimi ka kishë thashë deri tani më një gjë këtu të tretëve që janë në sharit, po arsyyes se pse ato vetë nuk e kanë kuptuar të vëlgjese çfarë kuptimi ka. Edhe janë përpjekur bëre ta shpjegojnë këtë ide dhe nuk kanë arritur në rezultat. Pra le të them dietarët, tre gjëra nuk kanë realitet. Do të thonë në një fjalë pa pa paqarta, pa kuptueshme, pa, pa, pa vërtësinë to. Do të thonë që nuk shprehin diçka që mund të mund të kuptohet logjika njerëzore. Dhe një për ky tyra thotë është kasbul ash'ari, kasbul ash'ari do të thonë kjo për dënonë sharit, do të thonë që njeriu i fiton punë vetë edhe nga i që të më thënë, ata vetë nuk i kanë kuptuar, përne edhe e më bërë qovën të qështje. Po që kosh, një nga më të më dhejnë të tyre është razi, më më razi, nga një nga më të më dhejnë të e sharive. Êshtë përpjegur të shpjegoj i të le qështje, dja dhe se majtë, dja dhe se majtë, dhe dhe se ka rritë në rezultatin, ka, që ka thënë, një riu, ës Domthon arritën rezultatin e xhebrijëve, rezultati të cilët thonë që njeriu është i detyruar. Pse? Sepse nuk kishte nuk kishte kuptim që fjalë këtyre ishte njësin, domthon si më thon fjalë të bukura, por një s'kanë asu kuptim fare. Fjalë të bukura pa kuptim. Ksuh është kjo, domethënë për të mbush mendin, për të bëjë çelën vetes, që po thon dit thua diçka. Kaq. Edhe njëri prej tyre, i cili quhet Al-Bangradi, një prej tyre dietar po teçarive, donë të jete një shëmbulli për ta bërë më, qartë, më thënë, të qartë domthonë atë të paqartën për dhe nga të ruar dhe më shumë, këte që thotë imamë rrazi, që thotë, kuptimi kësa që ka thënë, në më thënë, kanë thënë djetarë të anë, që njëri u dhe më nefiton vetë punëve dhe allo e kryonët e është, në më thënë, të regonë shemullin e dy personave, të cilët, më bartë një gurë, më në të shider të shqimit e medhejbe e sharia, së kemi folë e komë për të vërtetë, nëse kush njërë përtyrës i fuqishëm dhe e mbar burgun vet. Kurse tjetri nuk është i fuqishëm, ai po e shoqëron këtë të parin. Csu thonë çdo shembull i krijimit këta? Është rit. Jimi të është rit akoma. Csu thonë është shembulli i krijimit të veprave të robërave? Do të thonë që krijojnë për Allahu dhe robi fiton. Robi do të thosh në të rastin është ai personi i dobët që, që mbar burgun, thotë që mbar burgun dhe ndihmon atë fortin. Edhe fatikisht do të thonë ky ky shembull, shembull që sta përnën logike njërzore, nuk e përnën përnë logike shëndosh, si ka mundësi që Allah subhanu e talë ta dënoj njërë jun, në më dhe në kërëj në këtë lojë rase, të kërshemë dhe përshemë që kanë tërguar ta, nuk ka asin lojë roli real në mbartin e gurit. Nuk ka asin lojë roli real në mbartin e gurit. Qart? Pra ne dhe ata vetë nga që se kanë kuptuar dhe vetë si qështë, se si është, edhe shpigimi t shpjegimet, ato uh, mendimet bazë, për e tyre pasem mundanjë shumë shumë mendimet tjera, të grupëve të humbora në lidhe me këtë qështje. Por mendimet të tyre në më thënë origin në këtë në këtë burojnë në këtë tre mendime. Dhe i tre, ti si që thashë, nëndë vërdet këthej e tek mendimet gjëbrive. Kështu që mendimet bazë në këtë qështje kush janë, e mendimet të tyre personave të cilë thonë njeri u i kryon vepër vepë, vepë të reveta, edhe kam pohuar më nëse gjej që ka kryu si të përveçë Allahot, dhe janë e ta të cilë të thonë Allahot i kryon dhe për të njerëzë, dhe kjo të thotë që njëri është dhe të të të ruar, njëri është dhe të ruar, kurse, ehni sunedin dhe gjemati nuk është dakor në të lejtë gjeje. Edhe po të shikoshtë dhe më në ehni sunedin, rruga e të jërë gjithmonë është rruga e mesme. Ata nuk anohën nga njëri grupë ose nga tjetëri. Por në bajnë gjithmonë drecin dhe më tyre. Përëndaj, po të shikosh, në gjithdo argument që kam përmëndur gjëbrijet, kundër ka derive, të cilët pohojnë që ka kryusit e përveqë Allahot, jenë të sakta. Jenë të sakta në aspetin që ato të regojnë që Allah është kryusit dhe gjëje, nuk dele zhjën e kryimi Allahot, a ishë përveqishëm, ndërsa Në të vërtetë këtë argumente nuk janë argument për ta për të treguar që njeriu është dhe gjeje, dhe i detyruar, por thjesht për të treguar që Allahu e shkruazë këtë gjëje. Dhe ndondo ti është do gjë, dhe është i përshtatshëm. Nikojë dhe kadritet argumente që kanë treguar që njeriu ka të drejtë veproi dhe veprimet i bën ai vetë dhe nuk është detyruar të sakhta, të këta, i detyruar në sakta. Të cilët këta kadritë kanë përdorur kundër xhebrive për të treguar të që iu nuk është i detyruar por është i lirë veproi, dhe, dhe ne u themi argumentet tuaj janë të sakta, dhe tuaj janë të sakta. Por ju i keni parë argumentet me një sy qorr. Çdo njeri për ju ka mbyllur njëri sy dhe ka parë argumentet me njëri sy. Njëri me me njërin dhe njëri me tjetrin. Në një kohë që po ti bashkosh të dy argumentet ke po të vëre që Allahu e krijoi si çdo gjëje, ashi plot fuqishëm për çdo gjë, nuk del asgjë nga Azgjë e kryuar nuk del nga dhije e ti, nga shkrymi i saj, nga shkrymi të këture që, që do eksistojnë dhe do kryohen, nga dëshira e ti dhe vulletit ti dhe nga kryimi ti. Nuk del azgjë. Nuk mund thushin mund që ka në univers dhjoj që nuk i di Allaho, ose që si ka shkryoj tërë, ose që nuk i ka dëshiruar eksistenza në tyre e i, ose që nuk i ka kryuar e i. Azgjë dhe azgjë për kësaj. E një sunendit i thot që bërive nuk të pikin një regullë Por kjo nuk do të thot që njërë shë detyruar. Nuk do të thot kjo që njërë shë detyruar dhe kjo do të të rëgajmë fundëfarën shodë. Për fundimi këse teme. Ndërkohë, të gjitha argumentat që kanë të rëgjër ka dërit të cire të rëgjërë që njëriju është i lirë të veproj, që njëriju ka dëshirë dhe mundësi për të zjedhur, themi gjithashtu janë të sakta, janë të sakta, por nuk tregojnë që njeriu krijon veprat e tij. Prandaj po të shikosh të gjitha argumentet, ato tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është i pothuajshëm për çdo gjë që është krijuar dhe nuk del prej katër pikave të kandirit asgjë që ekziston. Eh dhe në ditën kohë e nesënit e Xhamadet besojnë që njerëzit janë ata të cilët veprojnë. Njeriu është ai i cili udhzohet, njeriu njëri, është ai i cili humbet, njeriu është ai i cili dëshiron të mirë njëri u shëjtë cili dyshonë të keqen, njëri u shëjtë cili falet, agjeron, shëjtë cili bën punt mira, bën punt shia, jep sadaka, njëri u shëjtë cili vret, vjedh, jep rëshvet, e më radhë. Edhe kryu e si gjithë këtyre e veprave, është Allahus u Hanu ta'ala. Nuk ka, do më thë në këtë lëgjeje, asë një kondardit. Argumentit për këtë që është jetëm, janë qunta. Së siç ju tham, çdo argument që kanë përmendur xebrijet, të cilët tregojnë për modështin e Allahut ose fuqinë e tij, për ato fuqinë e tij dhe krijimin e tij të ancaktë në aspektin e krijimit, që nuk nuk delgjon krijimi i tij. Dhe çdo argument që ka përmendur kaderiet, që tregojnë që njeriu është i lirë të veprojë ancaktë në aspektin e njeriu është i lirë dhe jo i detyruar, por jo në aspektin që njeriu është i cili krijon veprat e tij. Sepse nuk tregojnë të, të argumente që njeriu i krijon veprat e tij, por tregojnë që njeriu i vepron ato dhe po të, po të letëzosh surën fatiha, al fatiha, vetëm surën e partë kuranë, në gjithë shkosh më tutje, ke për të gjetur që asë gjë nuk del, nuk, në më thënë nuk del nga këtë, nga këtë gjerë që thamë. Për kundë asë gjë e surë të regon nga fillim dhe në fund për këtë realitet. Vetëm fjalla alhamd, alhamd, që do thot lafëdërimit dhe falëndërimit të kojnë Allahu Suhanu wa Ta'ala, përfshinë, që a i është kryu se shtë dhe gjëje, edhe kur thotë Rabbila Alamin, dhe më thënë zotë i botrave, e përfëshim të dhe gjëje. Se nuk mund të zotë i botrave, kërë i nuk i pasë kryuar të gjithë e gjërat, kërë pasë në botë gjërat që nuk janë kryimi ti, edhe nuk, nuk, nuk mund thotë alhamdulillah, lafderin dhe fanëderin dhe të kojnë Allahut, kërë pasë ka mangësi, nuk, nuk kryo ka do të veprat e kërëveprat e robërve ti, sepse këta kë Atëherë dendojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është plot fuqishëm të krijojë veprat e njerëzve, por njerëzit krijojnë veprat e tyre. Të Ndikoj që fen alhamd do të thotë që Allahu subhanahu wa ta'ala i takon lavdërimi për emrat e Tij të bukur, për cilësitë e Tij të larta dhe për veprat e Tij të plota, të cilat i janë drejtësi ose mirësi. Edhe si mund të quhet lavdërimi Allahut kur ti pretendon që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është plot fuqishëm Kërë në thejmë vepër të ti të plota, emër të ti të bukur dhe të cësit të ti të plota. Kërë nuk që ka i plotë si pas tyre, sepse nuk nuk kryo ka do të kryesët të ti, vepër të kryesët të ti. Gjithashtu, mba si ka thënë, alhamdullahi rabbi lalamin, thot arrahman arrahim, si e si për të tërguar kryesëve që gjithë të kryim që ka bërë Allah suhanu wa ta'ala, e ka përfshime më shirën të ti, dhe nuk ka, nuk ka të kryesët të ti pa drecit. Shëndaj alhamdulillahirabbil alamin, er-rahman er-rahim tregon që pushteti i tij është i plotë, dhe hyn në pushtetin e tij të gjithë çdo gjë dhe veprat e krijesave, dhe megjithë atë çdo gjë që ka vendosur te krijesat, të mirë ose të keqë ka vendosur me drejtsinë e tij ose me shihirin e tij. Edhe mbi të gjitha ka mbizotëruar mshihira e tij. Gjithashtu go thot Malik Jumdin tregon që ai është sunduesi çdo gjëje. Sunduesi dijë gjykimit që tregon që nuk mund të sundosh ditë gjykimi kur nuk e sundoshim nejdëja. Dhe kur thot Allah subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kjo është kundër përgjigje për ata pra të cilët ton, që Sëpse, të që thonë që njeriu është i detyruar. Sepse Allahu na tregon që besimtarët i thonë Allahut në këtë ajet vetëm ty të adhurojmë, por te xebrijet nuk ka vetëm ty të adhurojmë, sepse në të vërtetë njeriu është i detyruar për të gjëja. Edhe kur thot iyyaka nasta'in, tregon domethënë Në shkundur përgjigje për të dy grupet, për faktin që ti kërkon ndihmën Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë që për xebriet nuk ka kërkim ndihme sepse ti i detyruar, nuk ka kërkim në të vërtetë. Ti i detyruar, edhe kundër kaderive të cilë thonë njeriu i, i krijon veprat e tij, sepse ti nuk mundeshta adhurosh Allahu subhanahu wa taala nëse nuk ta mundson ai. Prandaj dhe njeriu kur i thot kur i lutet, kur i thot Allahu që vetëm ty ta adhuroj, i thotë megjithatë, këtë adhurim nuk e kam si mirësi po ta bëj tyu Allahu. Sepse un nuk mundën dot të ta udhuroj ty nëse nuk më mundson ti mua që ta udhuroj në ty. Prandaj dhe mbas i thot se kërkoj ndihmë prej te që të ta udhuroj të të arritëllë mundësie mundësia e udhërimit tënd, i thotin inas sirat almustaqim, në rrugën e drejtë. Ndërsa tek kadriet nuk kanë udhëzon rrugën e drejtë. Përkundër asaj ata thonë që njeriu është i cili udhëzon vetën e tij. Kur Allah subhanahu wa taala në shumën e Kur'anore që Ullëzën këtë doj dhe hunë këtë doj Thonë ka dërjet Qëllimja është që e quen të ullëzuar Ose e quen të humër Nikoj që në me të fjallës e quen Dhe ullëzën Ka male të të arën dhe me të tyre Edhe kur thot i bërime në selam Rabbena Rabbena gjallë në muslimejnë Në leka umin dhurrijeti në umetë muslimetën lek Thot ozot në bëjnë me musliman për ty Edhe prej pas arzë të tanë musliman Umetë musliman p I ka ngarkuar Allahu që ti bëj ai musliman. E ka treguar nën që ata janë musliman dhe Allahu është ai i cili i bëri ata musliman. Domethënë veprat e tyre dhe krijimi është prej Allahut Subhanuhu Taala. Ndërsa te xebri dhe te qaderi nuk ekzistojnë gjë të tillë. Sepse xebri thon Allahu detyroi ata, ata nuk kanë mundësi të kërkojnë të, të gjëjë Allahut. Kurse te qaderiet, kuptimi i këtij ajet është që Allahu i ka quajtur ata musliman, jo se i ka bërë ata musliman. Nikoj që jetë nuk, nuk e tërgonin gjithë tjilë faë. Gjithashtu, Allahu Subhanu wa Ta'ala thot, Allahu Khali ku kulli shenjë wa hua ala kulli shenjë wakil. Thot Allahu Subhanu wa Ta'ala është kryuasi në gjithë dojë gjëje. Edhe kjo e jetë, ka përfshirë si shtu e vetë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është krijuar. Priti. Prandaj thot Allahu khaliqu ku kulli shay'in, Allahu është krijuesi çdo gjëje. Dhe nuk del prej kësaj asgjë. Nuk del prej kësaj asgjë për krijesat që ekzistojnë në univers, por duke përfshirë tu edhe veprat e njerëzve. Gjithashtu argumente të tjera kemi, për shembull kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan o gjale lëkum së rabile të kikum ulhar, o së rabile të kikum bëse kum dhëtë Allah ka bërë për ju thot prej atyri që ka kryuar hije hije që të mbroju në nëzajtet ka bërë për ju male dhe në për male ka bërë vëndë ku ju stërhoni si që në si të shpëllët e më radhë stërhoni në vëndë për të rujtur nga rëzicet fot ka bër për ju gjithësua dhe fjalë bër ka për qëllimin e llojë ka krijuar, lloji ka bër i ka krijuar për ju domethënë. Ka krijuar për ju gjithësua dhe ka bër për ju dhot rroba që ju ju ruajn Juve prej të nxehtit. Edhe rroba që ju ju ruajn Juve prej dëmit, domethënë prej luftës. Këto rroba kush janë, janë ato? Robot e hekurit që vesh njeriu, janë më boroja, më në buroja me radh. Ne këta i thot Allahu subhanallahu ta Allahu shej që i ka bër, kus se ne dim shumë mirë që këto kur punojnë, kush i punon me dorë? njeriu dhe do do të pas parasysh që Allahu thot ka bërë këtë rrobë, jo lëndën jo e këtyre, nga e mbër. Ato ditë që janë krijuar nga Allahu. Po do këto rroba që ne i veshim vetë janë krijuar nga Allahu. Janë krijuar nga Allahu Subhanu Teala. Edhe kur themi që Allahu Subhanu Teala pasë krijuar edhe këto rroba tona, kjo është e vërtetë. Ka, ka krijuar lëndën e tyre, ka krijuar ne edhe këto rroba që ne i veshim. Gjithashtu kemi një thëdor që thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan." Thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka bërë juve, u ka bërë, domethënë ju në shtëpinë tuaj të qetë. Dhe u ka bërë juve shtëpi për lëkurave të bagtive. Kush e bën shtëpinë? Ose çadrin? Kush e bën? E bën njeriu vetë duke propozuar. Domethënë si si veprë si është veprë e njeriu por si krijimi është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Ne nuk kemi shkuar aq më në thellësi se si ndodh kjo lloj gjëje, ëh, por tregojmë vetëm argumentet për të vërtetuar këtë lloj gjëje që po themi, që gjithëto vepra janë krijimi i Allahut, edhe janë edhe vepra e njeriu në dinën e kohë dhe nuk kanë në të asnjë kontradiktë. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ayatan lahu wa ayatan lahu wa ayatan lahum an hamalna dhurriyatan fi al-fulk al-mashhun." Thot një argument tjetër për ta arsyenë O kemi mbartu thot pasargjës të dyre në anijen e mbushur, anije Noahul Islam. Wa khanaqana lahum min mithlihima yarkabun. Atë tregon Allah që ne kemi krijuar thot. Si punë kësaj ja anijes, anije të tjera që do të hypin dhe to. Domethënë anije që ka krijuar i Allahu subhanahu wa taala. Në për të gjë nuk bëson njeriu, i krijui Allahu. Por për ta punuar kush e ka punuar anijen? Njeriu me dorën e tij, e megjithë është krijuar i Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse është vepra e njeriu. Gjithashtu, thotë Allahu Zuhana wa ta'ala, a ta abudune ma të nëhitun, wallahu khalaqakumma ma të amelun, në surën sëffat, të regonë Allahu që Ibrahim a.s. i thotë popullit të ti, apo adhëroni ata që ju i gëdhëndëni, në një keni gëdhëndër me duar të ua ja, në mund idhëjtë, ju i ata i gëdhëndi ven me duar të tyre dhe, dhe në shkonë i adhëroni, a këta po adhëroni që po i gëdhëndi, që thot, th i thotë Ibrahim a.s ndërkohë që Allahu ju ka krijuar juve edhe këto që po gdhëndni ju. Domthon, këta idhujt që ju po i gdhëndni, këta janë krijmë i Allahut subhanallahu teala. Edhe ju vini vetë krijmë i Allahut subhanallahu teala. Këta nuk duhet nuk detaj adhurojnë këto, do të adhurojnë vetëm Allahun e Madhhur. Argumenti i tuaj është që Allah i ka qujtur këto idhujt që ata i proponojnë vetë me duart të tyre, krijmë i Allahut subhanallahu teala. Megjithëse ata propohohen dhe kthehen në dhe ose balt ose çdo lloj materialit tjetër, kthehen në idhuj, më anë të duhurve të njerëzve, më anë të duhurve të njerëzve të dhe të krijesave. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka treguar që Allahu i madhrorshë i cili i bëri disa njerëz drejtues të mirë, dhe disa tjerë drejtues ja të këqij. Falllahu zatullahi madhroor jannahum a imma tayduuna ila an-nar. Këni keni bërë ata thot Imam Dharr që drejtojnë për në zjarr, drejtuesi drejtojnë për në zjarr. Ndërkohë për, për të mirët ka thënë O jannaume yetehduna bi amrina. Kemi i kemi bër ato thot imam drejtues që udhëzojmë në urdhrin ton ose me lejen ton në radh, sipas kuptimit të ajetit. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e bën njeriu drejtues ose e bën musliman, edhe njeriu është ai i cili është musliman. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e bën njeriu besimtar dhe njeriu është ai i cili është besimtar. Kështu që Allahu është ai i cili i krijon dhe njeriu është ai i cili vepron. Dhe, dhe argumentet mund sish u thash për ten, shumë, të ndeshuta, por i këtyre gjithashtu kemi, thonë ai ato të, të cilët tregojnë që Allahu ka krijuar çdo gjë, çdo jetë. Për shembull, elledi khalaqa al-mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen për të provuar juve se kush bën më shumë punë të mirë. Dhe Gjithë është të thotë Allah subhanët ala e ju e nështë të kërë ku, rabë kumë lëdhi khala ka kumë min nëfsi wahide, kërë një frikëzot dhe në tuaj, o njërës kërë një frikëzot dhe në tuaj që u ka kryuar juve për një personit vetëm. Kërë thotë u ka kryuar juve të më përfshin të ju, nështë të gjithë që është e njëriut. E, dhe shume shume e të tjera, nga së në edhi profesa salem gjithë është të kemi argumente për Profetit S.A.S. të cilin e transportonim më Bukhariu të libër i vetë këllkë e faal e le ibad. Ka bëri më Bukhariu një libër të posaqën për të qështje. I cili të rgon që vebër të kryeseve, i vebër të njerëzve janë të kryuara. Edhe ka përmëndu në ndërë të hojë një hadith që ka thëmë Profetit S.A.S. Allahu, Allahu ka kryuar në gjdo person edhe punën e ti. Ka kryuar në gjdo person edhe punën e ti Gjithashtu, Kemi dhe argumentet tjera në uh, hadithet të profetit s.a.s. Pra këturur e shkala që këtënë profetit s.a.s. Allah me në udu bëke minë l'ajzë, l'kesel, l'jubni, l'bukhël, l'harami, l'adhabi, l'kabër. Allah me në ati nëfsi të tëqwaha. Në më më bënjë një lutje, të regonë një lutje të Allah me në më bëjëtje nuhon prej pëmënësis, prej përtacis, prej frikës, prej kopratis, prej vjetërsis për dënimin e varrit dhe pastaj i thot oh Allah më jep mua dëvojshmërinë. Do të thonë ai i cili e punët edhe, a a jep dëvojshmërinë njeriu. Inshallah Allahu subhanahu wa taala. Njeriu është ai i cili e vepron punën që quhet dëvojshmëri dhe ai që ja jep njeriu të tosh Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo dhënë është krim. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam një lutje tjetër la ilaha illallah wahdahu la sharike leh Allahumma la mani'a ma limaa a'tit, wa ma la mu'ti limaa mana't, wa la yanfu'u al-jaddi minkal jadd. Tregonu homë që nuk ka kush ndër tëra thotë që Allah nuk ka kush e ndalon atë të që jep ti dhe nuk ka kush jep atë që ka ndaluar ti. Kë tregonu homë që çdo gjë që i jep njeriu, që i jep njeriu, ose që merr, është vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kë tregonu homë që shkrimi i ti. tij. Kjo është për sa i përket çështjes së Dhe në argumenteve. Kështu që, që për të kuptuar qartë koncepti që ka dhe gjemate, në sunetën e xhamad dhe lidhet me çështjen është shkurtimisht që çdo gjë është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Nëse diçka është krijimi i Allahut subhanahu wa taala dhe nuk del nga nga nga krijimi i ti, tij, nga dëshira e tij asgjë në univers, edhe në të njëjtën një kohë Vepër të njerëzve që i kryojnë, që i kryojnë Allah subhanu të ala, janë vepër të tyrujnë që ata i veprojnë, që ata i veprojnë vetë, edhe ata kanë diri i veprimi dhe nuk janë të detyruar për ta. Sëpse nuk bine e kontradit, fakti që ata i kryuara dhe që ata i veprojnë. Dhe këtë lojgjeje e ka shpjenguar djetarë, dhe më thënë se, kur, kur ti thua dhe më në që të një vepër është kryuar për Allah subhanu të ala dhe është vepër e A ka kono ndënë në këtë lloj çështjeje? A ka kontradiktë në këtë lloj çështjeje? Edhe ka është figurëtar për ty dhe shehum se emti mi e ka folur për të gjë, ka folur shumë bukur, ka thënë që kur themi që kjo është këto lloj gjësh veprë Allahu subhanuhu teala apo veprë e robit, kjo është një fjalë e paqartë që do do do sqaruar çfarë ka për qëllim me këtë. Nëse ka për qëllim fjalën veprë me kuptimin që kur themi që njeriu falet Ti në të vërtetë do të falnur Allah kjo është e saktë. Por nëse ke për qëllim të fjalën e veprë që Allah subhanahu wa taala e krijoi e krijoi të ky njeriu, të ky njerëj, këtë veprë, dha ai është e icili vepron atë, kjo është e saktë. Edhe kjo është domethën kuptohet kur themi më shumë fjalën krijim. Fjala krijim në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe ashtu përmban dy kuptime. Fjala krijim përmban kuptimin e veprimit të krijimit, përmban dhe kuptimin e rezultatit të këtij veprimi. Prandaj ne e quajmë krijimi Allahut, megjithëse ne në të vërtetë nuk jemi vepra Allahut, por ne jemi rezultati kësaj vepre. E quajmë krijim, kështu që vetë fjala krijim ose veprim është një fjalë që i mbar të dyja kuptimet. Pra ne kur themi që kur themi që veprat e njerëzve janë krijimi i Allahut, nuk do të thotë që Allahu vepron ato. Kjo duhet kuptuar. Nuk do të thotë që Allahu vepron ato po ato janë rezultati i krijimit të Allahu subhanahu wa taala dhe i veprimit ti. dëmë thënë du, duktu, pare, të tij. Kjo do të thonë do këtu kjo është pika e parë e shërimit ose çështie. Kjo është domethën shumë e rëndësishme. Dhe këtu është domethën mendimi i nisur të xhamatit. Sepse siç dihet kur themi fal falësh ngjiron shkon hax ose bënive për të keqje, vret, prret, bënimore të Këto nuk i dedikonë Allahut, por i dedikonë kërjesave të cilët i veprojnë. Sikur se themi që i bardh, i zi, i verdh, këto e në krymi Allahut, dhe në gjyre ropë, dhe shkrymi Allahut, por këto në gjyre nuk themi që e në gjyre të Allahut, që i përkasin e ti, por themi e në krymi Allahut dhe i përkasin personit të cilit i ka, të cilit i mbardh ato. Këshu e në dhe veprat, janë si punë e në gjyres të kënjë riu edhe mbarësitë tyre është robi. Von kjo është kjo kjo është çështja e parë që do të bërtëllim, në falën krijim, domjet veprimit edhe rezultatit të veprimit. Kurse çështja e dytë, prodhuesëruar është edhe kjo është domethënë thelbi i të gjithë çështjes përsi në folën domosot. Do të tani. Edhe kuptimi i kësaj domethënë do të do të thotë që të sqarosh një pjesë shumë të madhe të çësjes ka derit është a ka ndikim vepra e njeriu në ekzistencën e kësaj vepre. Tashipu shumë po ti shikosh xhebriet, thon vepra e njeriu, dashnë ta bëj, dashmë s'ta bëj nuk ka ndikim në ekzistencën e asë vepre. Kurse kadrija thon, Allahu nuk e bën atë për njeriu. Është ai i cili në mënyrë të veçantë pandihmën Allahu do të bëjë pranë ti. Nuk ka nevojë për ndihmën e homit. Në ndonjë kohë Allahu na ka mësuar në Kur'an themi, o yaken esain. Kështu që themi që Allah suha në talë është krijuë si vepërve të robërve dhe krijesat e vepërve në to, dhe kjo dhe gjë nuk bje në kontratit fare. Parësujë se, po të kuptosh drejtë këto dhe krijimi, se si ndodhë në të herë, ka për të zlarguar i gjithë problemi i se të qashtje. Parëne dhe djetarët kanë forë, përshme, një më të imi edhe më të kaimë kanë forë gjërë, e gjatë dhe kan Nësa jam lexuar nuk kam parë më sot në në një dietar të tetë ta shpjegoi kaq çares se ka shpjeguar ata këtë çështje. Për më fond Ibn Qayyim në në librin e vet Shifa ul-Alil tregon mund të thonë që bën tregon një dialog imagjinar të cilin e bën ndërmjet një personi i cili ishte Xebri dhe një personi i Jerusalimit që njihte rrugën e vërtetë. E ndër tëra tregon të ky ë Ibn Qayyim në përgjigjen që të Gjebriut, i jep atë Xhebriut, i thotë: "Allahu subhanahu ta'ala kur dëshironte të krijojë një vepër tek robbi, kur dëshironte të krijojë një vepër tek robbi, i jep atij dëshirën dhe mundësinë për ta krijuar por për ta vepruar atë. Edhe do gjithë këtë vepër. Tashti që të kuptojë qartë, që për një person të ta bëjë një vepër, çfarë duhet të bëj? Një person që të bëjë një vepër, duhet të ketë dëshirën e plot për ta kryer të, të vepër." edhe mundësinë plot për ta kryer. Në të, të, të kesh mundsinë do thotë që mos ekzistojnë pengesat e jashme në rast të bënshmës për ta kryer. Edhe ta kesh dëshirën do thotë që ti ta duash atë, edhe të ta synojë vetë jote arritin as gjëja. Edhe siç dihet Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar njeriun dhe ka krijuar dëshirën e tij, ka krijuar dëshirën e tij edhe mundsinë e tij. Allahu subhanahu wa taala mban të kytyr, mban të kytyre krijesave jan dëshira e njeriu dëshira e njeriu edhe mundësia e tij krijon veprat e njeriu. Do thoni ju si? Ju vetin argument për të këtë gjëje. Kush na ka krijuar ne? Allahu subhanahu wa taala. Kush është shkaktari prindërit tanë? Domethën prindësh vetëm shkak. Po krijuen skuq është është Allahu. Domethën mundësia jote që ta ka krijuar ti Allahu dhe dëshira jote për të vepruar këto vepra çfarë janë shkaktar? për të kryer të që do Allahu, po po të dojë Allahu më dhëruar, ta lergon të, të dëshirën ose ta lergon të, të mundsin për ta kryer dhe nuk ekziston kë veprë. Kështu që në të vërtetë krijuesi vërtet, i vërtetë këtyre veprë kush është Allahu subhanuhu teala. Është Allahu i mëdhëruar. Ndërsa dëshira jote dhe mundësia jote për të kryer këtë vepër është një prej shkaqeve për të ardhur kë veprën në, në ekzistencë. Ka ashtu kur njeriu ka dëshirë të veprojë, mundësia e tij brendshme është e plot kurse mundësia e të jashme nuk është e plot. Po arsy sepse janë janë shkaqe të jashme që e pengojnë ta kryejë atë veprë. Sepse më dëshiron Allahu Subhanuhu Teala të kryejt. Tregon shehu li Samiunut e imi thotë që shembulli i kësaj ose shembulli i krijimit të barit. Barin Allahu Subhanuhu Teala e krijon me an çfarë? Duhet toka, duhet qiellu, duan kushtet e bënda tokës që të bëj mbi bari. Gjitho çfarë janë? Jan shkaqe. A mund thot njeri të pretendoj që shiu është kriju e si barit? Ose toka është kriju e si barit? Jo. Thot që këto janë vetëm shkache, mantës e cilëve Allah suhanën e tala kryonë barin. Këshutë dhe mundësie që i ka, ka vendosur Allah njeriut në trupin e ti për dhepruar, është ajo e cila ndikon për johën e vëtë vete, për me leje në Allah suhanën e tala për të egzistuar vepra. Njithashtu dhe dëshira që ka kryuar Allah i madh Edhe Allah subhanëtare kërion të një ju të dëshirë në mirë dhe të keqe. Por pa e, e për në, për në dhe të ruarë ta. Përndethe Allah subhanëtare në ka të rëgurë në Kurën, për besimtarët, kur dëshironë Allah i madhruar të bënjë një person besimtarë dhe të u dhëzuar, kërionë të ka i dëshirë në besimin dhe dëshurim për besimin. Thotë Allah i madhruar, wa lakin Allah habbelejkumul iman. Thotë por Allah hua bërëjtë ju të dëshurë besimin. O z dhe do zbukuroj ata në zemrat tuaja. Oqarrha ileyhi ilekumul kufra wal fusuqa uqarrha ileykumul kufru wal fusuqa wal isyan ulayhimur rashidun. Do vetë rrujë juve kufrin. Dalin nga nga urdhat e Allahut edhe në ditë gjunaft. Thot këta të të zuret? Të zuret, janë të udhzuarit. Kush janë të udhzuarit? Të udhzuarit janë ata të cilët të cilëve u ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në zemër dashurinë dashurin dhe u ka zbukuruar besimin, edhe kur o zbukuroj Allah besimin, ata do të dëshiron besimin. Kështu që Allah subhanahu wa taala i krijon dëshirin zemën e njerëut në zemrën e tij, e krijon atë duke i dhënë disa shkaqe të dashme ose të bënshme, që ai ta dëshironi të llojëje. Edhe jep edhe mundësinë, duke krijuar tek njeriu fuqinë dhe mundsinë për ta vepruar të veprat që ai vepron. Kështu që Allah subhanahu wa taala është ai i cili i krijon veprat e njerëzve edhe ata i veprojnë ta. Nuk besoj se në basti sjarimi mund këtë në vojnë më për sjarim. Me gjithë të, për ta, në më thënë, në shtjelluar dhe një her, po themi në më në shkurtim ishtë, ka të reguaj në në kajim, të kjo dialogu i majgjinari që ka bërë, në vëndu me djebrive dhe një personi që e soni, i majgjinari për thëmë është, thot, të reguaj në që ishte djebri, thot atër, dhe, dhe, dhe, dhe dhe dhe dhe dhe luveprime veçant është ose i mundshëm për ta bërë vetëm Allahu subhanahu wa taala, këy veprime është ose i mundshëm për ta bërë vetëm robi, është ose i mundshëm që të shoqërohen të dy, kuşut thot ai, ta bëjë dhallahu dhe robi së bashku, sepse për momentin para një ose një tjetri, ose të dy së bashku ose asnjëri. Këtë të fundit normalisht nuk e vet xebriu thotë gjë, këtë të fundit nuk e pranon njeriu, dihet që Kurse to të tre parat çdo njërin prej këtyre mundësive thotë e, thot, e kanë besuar dikush, të kanë besuar disa grupe. Edhe mbas i tregon domethënë këto mendime i Ibnul Qayyim të këtyre dhe shpjegimisht shpjegimin e këtyr se si shpjegon çdo njëri për këtyre, ata të cilët thonë që kjo është vetëm krijimi i Allahut dhe robi nuk ka dorë në këtë gjë, siç thon xebrijet, ose që kjo është krijimi i robi dhe nuk ka dorë në të Allahut subhanuhu te gali siç thon kaderiet ose si thon disa të tjerë që që robi ndihmon Allahun në krijimin e këtyre veprave dhe kjo është kjo është largër përse Allahu thotë që e vërteta është jashtë kyre, jashtë kyre thotë. Dhe ky lloj ndarje logjike thotë është një lloj ndarje logjike jo shumë jo shumë e saktë. O sepse aty ku thotë që një përtyr katër këtë llojeve, do të themun që është robi e ndihmon Allahun, ky kjo, lloj ky lloj, domethënë, përshtjellimi nuk është i saktë. Nuk është saktë për të poshtëlohen këto lloj forme, sepse kardezonë forma është si forma që treguam ne, që njeriu dhe veprat e tij janë shkak, dhe Allahu i shkruajse tyrën e vërtet, do të që nuk është ndim. Po gjëse njeriu që u ndim këto lloj forme, ka gabuar. Përse? Sepse Allahu Subhana Teala është i vetmi i cili është plot fuqishëm për të krijuar veprat e njerëzve, kurse njeriu është vetëm një prej shkaqeve për të ardhur për veprën në ekzistencë. Pënga ndonjëherë duhet të kuptuar këtë gjë, do të them, këto ndarje që kanë vendosur ata, që ose i krijon vetëm robi, ose i krijon vetëm Allahu, ose ata ndihmojnë njëri tjetrin, allahu në rojtën e këtij gjëje, por them nuk ka njëse është sakt. Sepse Allahu nuk ka nevojë për ndihmës. Gjithashtu edhe robi nuk mundi bëj dot veprat e tij. Por njeriu në të vërtetë mund si e ti, dëshira e tij janë vetëm shkaqe mën dos së cilëve arrijët krimi. Sigurisht e them që Allah subhanahu wa taala krijon disa gjëra, m'an do disa gjëra të tjera. M'an do disa gjëra të përnëjë, krijon njeriu m'at njeriu. Njëriu, njeriu nga ka origjinën, nga njeriu. Ndër ka ka ka të katërmin e selam. Ati që ngarveo. Përndër nuk guxon një tëm ndonya, që duhet ka krijuar baba e babaj dhe nëna. Je një më logjik, do të thën. Por thotë që baba ndonë është vetëm shkak. Kështu ndodhe veprën ve, ve e njeriu mundësia që ska donë ti Allahu dhe dëshiria ti ka donë ti ta ka krijuar në zemrën tonë dëshirën për të mirën ose dedikueshtia dëshirën për të keqen duke mos e bërë të dashur të mirën janë krijuar me këtë këtë lloj gjëra që cert janë shkaku për të ekzistuar veprimi edhe atë njeriu vepron edhe Allahu u shkriu si se kësaj gjëje e gjithë kjo sepse Allahu subhanallahu te al nuk dëshiron të bëj pa drejtësi askujt Edhe përndaj që do dëno, do dë, do dëno në gjëhnem një riu për vepër të këqia. Dhe që do shpërblet, do shpërblet një riu për vepër të mirë që ka bërë e i. Edhe azje për e të tërë nuk dhe nga krimi Allah subhanu ta'ana. Mësër se me më kashë, dhe të bërë qart, e qartë, me kashë në bludhim si një përsot, Allah o shpërblet një një një të gjithë.